David Copperfield de Charles Dickens Editura Tineretului 1957 Traducere de Ionel Gianu Citește Matea Stânculescu Capitolul 1. Am venit pe lume Fie că voi deveni eroul propriei mele vieți, fie că altuia îi va fi dat să joace acest rol, paginile de față vor arăta... Ca să iau cu povestirea chiar de la început, voi aminti că m-am născut, precum mi s-a spus eu nu pot decât să o cred, într-o vineri la miezul nopții. S-a băgat atunci de seamă că în aceeași clipă și ornicul s-a pornit să sune și eu am scos primul țipăt. Dadaca mea și alte femei mai pricepute de prin vecini mi-au arătat o deosebită grijă cu vreo câteva luni încă, înainte de a fi fost singur în stare să le fac cunoștința. Ținând seama de ziua și ceasul când m-am născut, ele au hotărât că eram sortit să fiu nefericit în viață și că mi era hărăzit să văd stihi și năluci, căci așa era sorocit tuturor vieților copii, fete sau băieți, veniți pe lume în ceasurile dintr-un început ale unei nopți de vineri. Nu mai e nevoie să spun ceva despre partea din tâia prevestirii, pentru că nimic nu poate arăta mai bine decât propria în poveste, dacă s-a adeverit sau nu. În ceea ce privește a doua parte, vreau doar să amintesc că nu s-a împlinit încă, Deși se prea poate, cam fragedam copilărie, să fi zărit și eu niscaiva năluci. Nu mă plâng însă că am fost lipsit de un asemenea dar și dacă altcineva s-o fi bucurând acum de el, îi doresc din toată inima să și-l păstreze. M-am născut cu o căiță, care printr-un anunț la gazetă a fost pusă în vânzare pentru modestul preț de 15 guinee. Dar se pare că oamenii care străbătau mările pe vremea aceea nu prea aveau bani sau își pierduseră credința în asemenea superstiții și se bizuau mai degrabă pe colacul de salvare făcut din plută, nu știu. Ceea ce știu însă e că nu s-a găsit decât un singur amator, un avocat care juca la bursă și care a oferit două lire în bani pe șin, iar restul învișinată, fără să mai ceară în schimb nicio chezășie că nu se va da la fund în vreo afacere încurcată. Și astfel anunțul a fost retras fără vreun rezultat, căci pe vremea aceea scumpa și sărmana mea mamă avea și ea vișinată de vânzare. Abia peste zece ani căița mea a fost pusă la loterie undeva prin meleagurile noastre, cu 50 de bilete a câte o jumătate de coroană fiecare, câștigătorul trebuind să mai plătească încă cinci linci pe deasupra. Eram și eu de față și mi amintesc că m-am simțit foarte prost și umilit, văzând cum se hotăra astfel soarta unei părți din în foptură. Căița a fost câștigată, țin bine minte, de o bătrână cu un coș pe braț, care cu greu s-a îndurat să mai scoată cei cinci șilingi în de câte o jumătate de penny. Până la urmă, a dat cu doi pensi și jumătate mai puțin și a trebuit să se pierdă multă vreme cu ea, făcându-se tot felul de socoteli pentru a-i se dovedi greșeala, dar fără niciun rezultat. Rămâne însă neîndoios faptul, de care și-amintesc toți oamenii de prin partea locului, că bătrâna nu s-a înecat, ci și-a dat sfârșitul glorios în pat, la vârsta de 92 de ani. Se tot mândrea după cât am aflat, că în viața ei n-a trecut peste vreo apă, decât atunci când îi se ivea în cale un pod, și am mai aflat că până în ultima clipă obișnuia, în timp ce își bea ceaiul, care îi plăcea foarte mult, să-și arate indignarea împotriva marinarilor și a celor de teapa lor, care n-aveau nimic sfânt și porneau să vânture lumea în lung și în lat. Zadarnichii se arăta că din această îndeletnicire, pe care o sândea cu atâta asprime, se trăgeau și anumite foloase, cum ar fi de pildă aducerea ceaiului. Răspundea totdeauna cu și mai mult ifos și cu o neclintită încredere în temeinicia vorbelor ei. Nu, n-am nevoie de vântură lume. Și acum, ca să nu mai hoinăresc și eu cu gândul, să mă întorc la povestea mea și să vă spun cum am venit pe lume. M-am născut la Blunderstone, în Suffolk sau cam pe acolo, cum se spune în Scoția. M-am născut orfan de tată. Ochii părintelui meu s-au închis asupra luminilor acestei lumi cu șase luni înainte ca ai mei să se fi deschis. Mi se pare ciudat chiar și acum când mă gândesc că nu m-a văzut niciodată. Dar și mai ciudate îmi par amintirile nedeslușite rămase din de în copilărie legate de piatra albă de pe mormântul din cimitir și mila ce-mi cuprindea sufletul când știam cum zace acolo singur în noaptea adâncă. În timp ce în salonașul nostru era cald și lumina focului din vatră și a lumânărilor strălucea, iar porțile casei noastre îi erau zăvorute, ceea ce mi se părea uneori o adevărată cruzime. Persoana cea mai devază din familia noastră și de care voi avea în repetate rânduri prilejul să vorbesc în cursul acestei povestiri, era o mătușă a tati, care prin urmare îmi era și mie mătușă. Domnișoara Trotud... Sau domnișoara Beții, cum obișnea să-i spună biata mamă când, izbutind să-și înfrângă spaima pe care o stârnea acest personaj impunător, ajungea să-i pomnească numele, ceea ce se întâmpla destul de rar. Fusese măritată cu un bărbat mai tânăr decât ea, foarte chipeș, dar vorba aceea, nu tot ce strălucește e de aur. Lumea al bănuia că o bătuse pe domnișoara Beții și că odată, când se pornise între ei o gâlceavă pentru niscaiva cumpărături, se repezise la ea, gata să o pe fereastră de la al doilea cat. Aceste dovezi nendoielnici ale nepotrivirilor de caracter o făcuseră pe domnișoara beții să-i dea răvași de drum și să ajungă la o despărțire prin bună învoială în schimbul unei sume de bani. Bărbatul ei plecas în Indii cu acest capital și acolo, potrivit unei nesăbuite legende care mai stăruia prin familia noastră, Fusese văzut călare pe un elefant împreună cu un babun, dar eu cred mai degrabă că trebuie să fi fost o babună sau o begumă. Oricum, nu trecură nici zece ani și sosi vești că ar fi murit. Nimeni n-a fost în stare să știe ce a simțit mătușa mea la aflarea acestor vești, căci în data după despărțire își reluase numele de fată, își cumpărase o căsuță într-un cătun îndepărtat, la marginea mării, și se statornicise acolo, luând cu ea numai o slujnică hotărâtă să trăiască singură, retrasă, departe de lume, în cea mai nenduplecată izolare. Tata, paremise, fusese cândva favoritul ei. Căsătoria lui o în însă crunt, pentru că se însurase cu o păpușă de ceară. Domnișoara Beții nu o văzuse niciodată pe mama, dar știa că nu împlinise nici douăzeci de ani și asta era de ajuns. De atunci tata n-a mai întâlnit-o niciodată pe domnișoara Beții. Când s-a căsătorit, era plăpând din fire și de două ori mai în vârstă decât mama și-a dat sfârșitul după un an, cu șase luni înainte de venirea mea pe lume, precum am mai spus. Aceasta era situația după amiaza acelei însemnate zile de vineri, bogată în atâtea întâmplări de pomină, dacă mi-e îngăduit să mă exprim astfel. N-am îndrăzneala să pretind că am știut de pe atunci cum stăteau lucrurile sau că mi-a rămas vreo amintire despre cele ce au urmat întemeiată pe mărturia propriilor mele simțuri. Mama ședea lângă focul din cămin. Îl privea printre lacrimi, se simțea prost și era tare abătută, gândindu-se cu deznădejde la ea și la micuțul străin, orfan de tată, care se pregătea să vină într-o lume ce nu se simchisea câtuși de puțin de sosirea lui și unde nu-l așteptau decât vreo câteva pachete de ace de siguranță într-un sertar din odaia de sus. Mama, precum spuneam, ședea lângă focul din în după amiaza acea senină de martie, în timp ce afară șuiera vântul și era tristă și mâhnită, îndoindu-se că va scăpa cu viață din încercarea ce o aștepta, când, deodată, îndreptându-și privirea către fereastra din față, văzu în timp ce ștergea lacrimile o doamnă necunoscută care trecea prin grădină. Când se mai uită și a doua oară, avu o presimțire neîndoioasă că trebuia să fie domnișoara beții. Soarele Namurg își revărsa strălucirea peste gardul grădinii asupra acestei doamne necunoscute, în timp ce ea se îndrepta spre ușă coținută hotărâtă și cu un aer înțepat, așa cum numai ea știa să pășească. Ajungând în fața casei, o odată mai mult că nu putea fi decât ea. Tata spunea că rare următușa mea să purta ca toată lumea și, de data aceasta, în loc să sune, s-apropie de fereastra prin care o văzuse mama venind și se uită înăuntru, apăsându-și atât de tare nasul de geam, încât și-l turti și, într-o clipită, îi se făcu alb de tot, după cum povestea biata mama. Mamei îi sări inima și de aceea sunt sigur că domnișoarei beții îi datorez venirea mea pe lume într-o zi de vineri. Tulburată, mama se sculă de pe scaun și se furișă prin dosul lui într-un colț. Domnișoara Beții cercetă o daia dintr-un capăt până în celălalt, cu o privire atentă și stăruitoare, și își plimbă ochii prin încăpere, așa cum se mișcă în ornicele olandeze capul de harapte pe limba pendulei. În cele din urmă o zări pe mama, se încruntă și, ca o femeie deprinsă să poruncească, îi făcu semn să vină să deschidă ușa. Și mama se duse. Doamna David Copperfield, mi se pare," spuse domnișoara Betsy. Și poate tonul ei grav se datora dolului pe care îl purta mama și stării în care se afla. Da," rosti mama cu vocea stinsă. Domnișoara Trotud," glăsui vizitatoarea, vreau să cred că ai auzit de mine." Mama-i răspunse că avusezi această plăcere, dar își dădu seama că nu prea-i se cita pe față că se bucură prea tare. Acum ai prilejul să o și vezi," spuse domnișoara Beții. Mama dădu din cap și o pofti să intre." pășiră în din care tocmai venise mama, pentru că în salonul aflat de cealaltă parte a coridorului nu se mai prinsese focul de la înmormântarea tatii. S-așezar amândouă. Domnișoara beții rămase tăcută, iar mama, deși se străduise zadarnic să se stăpânească, izbucni în plâns. — O, ș spuse în pripă domnișoara beții, nu mai plânge, hai, lasă. Mama nu fu în stare să se potolească și plânse mai departe până ce-și vărsă tot focul de pe inimă. Ia scoate scufița, ca să te văd mai bine, fetițo," îi spuse domnișoara beții. Chiar dacă ar fi vrut să se împotrivească, mama era prea înspăimântată pentru a nu se supune acestei cereri ciudate. Făcu precum i se spuse, dar mâinile ei tremurară și părul bogat și frumos îi se desfăcu și i-a fața. Dar, mai să fie, nu ești decât un copil." fără îndoială, mama părea foarte tânără chiar pentru vârsta ei. Își plecă fruntea ca și cum s-ar fi simțit vinovată sărmana și spuse printre suspine că se temea că era prea tânără nu numai pentru o văduvă, ci și pentru o mamă, dacă va scăpa cumva cu viață. Urmă o scurtă tăcere și mamei îi se păru că domișoara beții îi mângâia părul cu o mână aproape prietenoasă, dar când își ridică privirea, sfioasă și plină de deznădejde, o văzu cum ședea cu fusta sumeasă, ținându-și mâinile una peste alta pe genunchi și încălzindu-și picioarele pe grilajul căminului, în timp ce se uita încruntată la foc. Măi, oameni buni," spuse pe neașteptată domișoara Beții, de unde ați mă scos și numele ăsta de ciorărie?" Vă gândiți la casa noastră, doamnă?" întrebă mama. De ce ciorărie? Dacă măcar unul dintre voi ar fi avut cât de cât puțin simți practic, i-ați fi dat mai degrabă numele de ciorbărie?" Domnul Copperfield i-a ales numele," răspunse mama, când a cumpărat casa, se bucura la gândul că se găseau ciori în preajma ei." Tocmai în clipa aceea, vântul de seară răbufni cu atâta zgomot printre ulmi înalți și bătrâni din fundul grădinii, încât nici mama, nici domnișoara beții nu se putură opri să-și îndrepte privirile într-acolo. Ulmii se pleca unul către altul, ca niște uriași care șoptesc la ureche o taină și apoi, după câteva clipe, încep să se frământe, scuturându-și cu de brațele, ca și cum cele aflate le-ar fi tulburat adânc liniștea. Iar vechile cuiburi de ciori, în ruină, se legănară pe crengile de sus Asemnea unor îi pave pe o mare răscolită de furtună. Unde sunt păsările?" întrebă domnișoara beți Păsări?" Mama se gândea la altceva. Ciorile, ce s-a făcut cu ele?" stărui domnișoara Beți ah de când locuim aici, n-am văzut nicio cioră," spuse mama. Credeam, adică domnul Caporfield credea, că ar fi o mulțime, dar cuiburile sunt vechi și păsările le-au părăsit de mult. asta e seamănă leit!" strigă domnișora beții, David Copperfield, așa cum l-am știut. Să dea casei numele de ciorărie când nu se află nicio cioră prin prejur și să creadă că trebuie să existe numai pentru că le-a zărit cuiburile. Domnul Copperfield a murit, rosti mama, și dacă îndrăznești să-l vorbești de rău în fața mea, Biata mama ar fi fost în stare, cred, să se năpustească asupra mătușii mele și să o lovească, deși aceasta ar fi putut cu o singură mână să o astâmpere, chiar dacă mama nu s-ar fi simțit atât de prăpădită ca în seara aceea. Izbuti însă numai să se ridice de pe scaun, apoi să așeze iar foarte abătută și leșină. Când își reveni în fire, singură sau cu ajutorul domnișoarei beții, ceea ce-i tot una, o stând lângă fereastră. Se lăsăse întunericul, așa că nu s-ar fi putut vedea una pe alta dacă n-ar fi fost lumina din vatră. Ei?" spuse domișoara beții și se așeză iar în jilțul ei, de parcă ar fi zăbovit la fereastră, numai ca să arunce o privire asupra priveliștii de afară. Pe când aștepți...?" Uh... Tremur toată," se tulbură mama, nici nu știu ce să se mai întâmple cu mine. O să mor, sunt sigură." Nu, nu, nu," zise domișoara beții, hai să luăm mai bine ceaiul." O, doamne, doamne, crezi că o să mi ajute la ceva, se gelui mama deznădăjduită. Sigur că o să-ți ajute, o încurajă domișoara Beții, totul nu-i decât o închipuire. Cum se numește fata? Încă nu pot ști doamnă dacă o să fie fată, spuse mama cu un glas nevinovat. Dumnezeu să-o miluiască, exclamă domișoara Beții, citând, fără să-și dea seama cel de-al doilea verset, brodat pe pernița de ace, aflat în sertarul din odăia de sus, dar în loc să-mi aplice mie, îl potrivi mamei. Altceva voiam să spun, te întrebam cum o chemă pe slujnică. Pegoti, spuse mama. Pegoti, repetă domișoara Beții, oarecum indignată. Vrei să spui, fetițo, că cineva a putut fi botezat cu numele de Pegoti într-o biserică creștină? Ăsta e numele de familie, adăugă mama cu o voce stinsă. Domnul Caporfield îi spunea așa, pentru că numele ei de botez se potrivea cu al meu. Pegoti, vino aici. Strigă domișoara beții, deschizând ușa, Ceaiul! Stăpâna ta nu se simte prea bine, nu zăbovi! După ce își îndepline această sarcină cu atâta hotărâre, de parcă din totdeauna ar fi avut o netă găduită autoritate în casa aceasta, și după ce se uită pe afară ca să o vadă pe Pegoti care, la auzul acestei voci străine, veni mirată cu o în mână, Domnișoara Beții închise ușa și se așeză în aceeași poziție, cu picioarele pe grilajul căminului și cu rochea sumeasă, ținându-și mâinile una peste alta pe genunchi. — Parcă te întrebai dacă o să fie fată, început domnișoara Beții. Pentru mine nu încape-mi că o să fie fată. Am o presimțire că trebuie să fie fată. Acum, copila mea, de îndată ce se va naște fetița, sau poate băiatul, îndrăznim mama să-i taie vorba, am o presimțire că trebuie să fie fată. Ți-am spus-o îi răspunsă dumneșoara Betsy și să nu mă contrazici. de îndată ce s-o naște fetița, vreau să-i fiu prietenă. Înțeleg să-i fiu nașă și să-i dau numele de Betsy Trotwood Copperfield. În viața acestei Betsy Trotwood nu trebuie să mai existe greșeli de pe urma cărora să aibă de suferit. Să nu-și bată nimeni joc de inima ei drăguța de ea, trebuie să fie bine crescută, în așa fel încât să fie ferită de amăgiri, să nu aibă o încredere oarbă în oamenii de ea. O să am eu grijă de asta. După fiecare din aceste hotărâri, domnișoara Beții dădea din cap ca și cum propriile ei greșeli de oară, ar fi măcinată și ar fi trebuit să facă o sforțare pentru a-și înăbuși dorința de a și le aminti mai pe larg. Cel puțin așa bănuia mama, în timp ce o privea la lumina palida focului, dar era prea înspăimântată de domnișoara Beții și se simțea prea rău, era prea impresionată și abătută pentru a mai avea puterea de a desluși lămurit lucrurile sau de a ști... — Ce trebuia să spună? — David s-a purtat frumos cu tine, fetițo, o întrebă domnișoara Beții după câteva clipe de tăcere pe care le folosi pentru a-și opri treptat legănarea capului. — Ați trăit bine împreună? — Am fost foarte fericiți, îi spuse mama. Domnul Copperfield s-a arătat atât de bun cu mine. — Cum? — Mi se pare că te am răsfățat, o iscodi domnișoara Betsy. — Da, mi-e teamă că într-adevăr m-a răsfățat. Pentru că eram singură și fără niciun sprijin în lumea asta rea, suspină mama. Bine, nu mai plânge, îi zise domnișoara beții. Nu prea erați o pereche potrivită, fetițo, dar oare există doi oameni pe lume să se potrivească? De aceea chiar te-am și întrebat. Erai orfană, nu-i așa? Da. Și lucrai ca guvernantă. Eram guvernantă la niște copilași într-o familie unde domnul Copperfield venea în vizită. Domnul Caporfil a fost foarte drăguț cu mine, mi-a arătat un interes deosebit și o mare atenție și, până la urmă, mi-a cerut mâna. Și eu am primit și astfel n-am căsătorit, răspunsă foarte simplu mama. — Hmm, iata fetiță, murmură domișoara Beții, privind încruntată focul din vatră. — Te pricep la ceva? — Vă cer iertare, doamnă, se tulbură mama. — În privința gospodăriei de Pildă, adăugă domișoara beți Destul de puțin, din păcate, mărturisi mama. Nu atât cât aș fi vrut, dar domnul m-a învăța. Parcă el era mai priceput, spuse că întreagă domișoara beții. Dacă n-ar fi căzut asupra mea -o pasta îngrozitoare a morții sale, cred că aș fi putut să fac progrese, căci eram foarte dornică să învăț, iar el își dădea mult o stenală. Lacrimile o podidiră iar pe biata mamă și nu mai fun stare să urmeze. Bine, bine," o liniști domișoara beții. Țineam regulat toate socotelile casei și le încheiam în fiecare seară împreună cu domnul Copperfield," adăugă plângând mama și-o cuprinse o nouă criză de disperare, nemai fiind în stare să urmeze. Bine, bine," strigă domișoara beții, dar nu mai plânge." Și niciodată n-a fost între noi o vorbă de gâlceavă în privința asta, poate doar atunci când domnul Copperfield mă dojenea că făceam treiurile prea asemănătoare cu cinciurile sau că șaptele și nouă aveau prea multe bucle în coadă. Și mama izbucni iar în lacrimi și iar nu mai func stare să urmeze. O să te îmbolnăvești, o dojeni domișoara Beții, și trebuie să știi că asta nu o să-ți priască nici dumitale nici finei mele. Hai, trebuie să te stăpânești." Acest argument contribui la potolirea mamei, deși faptul că se simțea din ce în ce mai rău fu poate hotărâtor. Urmă o tăcere, întreruptă numai din când în când de exclamațiile domișoarei Beții, care dădea drumul câte unui hm", în timp ce-și ținea picioarele pe grilajul căminului. — Știam că David își cumpărase o rentă, spuse ea întreacă. Ți-a lăsat ceva? Domnul Copperfield, o lămurim mama răspunzând cu greu, a fost atât de bun și de prevăzător să treacă o parte din această rentă pe numele meu. — Cât? întrebă domnișoara Beții. — O sută-cinci lire pe an, zise mama. — Nu-i chiar atât de rău, observă mătușa mea. Cuvântul se potriva de minune cu situația din clipa aceea. Mama se simțea atât de rău, încât Pegoti, aducând ceaiul și lumânările și văzând la lumina lor cât de bolnavă arăta mama, ceea ce ar fi putut observa și domnișoara beții dacă ar fi avut destulă lumină, o duse sus pe scări până în odaia ei. Apoi, în cea mai mare grabă, îl trimise după doctor și după infirmieră pe Hem Pegoti, nepotul ei, pe care îl ținea de câteva zile în casă, fără știrea mamei, ca să aibă oricând pe cineva la îndemână în caz de nevoie. Sosind la câteva minute, una după alta, aceste două puteri aliate, doctorul și infirmiera, fură foarte surprinse când văzură o doamnă necunoscută stând lângă foc, cu o înfățișare ce nu făgăduia nimic bun. Avea scufia agățată de brațul stâng și își înfunda mereu urechile cu un fel de vată pentru bijuterii. Pegoti nu știa nimic despre ea, căci mama n-a să-i spună, astfel că plutea o atmosferă de taină în odaie, iar faptul că doamna aceea avea în buzunar o revistă în care își împachetase vata pe care șovâra în urechi, nu micșora cât de puțin importanța solemnă a prezenței sale. Doctorul se duse sus, apoi coborâ și încredințat, precum bănuiesc, că va fi nevoit să aștepte câteva ceasuri alături de această doamnă necunoscută, se hotără să se arate îndatoritor și comunicativ. Era bărbatul cel mai cum se cade, omul cel mai blând, să dădea mereu la o parte ca să ocupe cât mai puțin loc. Pasul era tot atât de ușor, sau poate chiar și mai ușor, decât acel al stafiei din Hamlet. Își purta capul puțin a plecat într-o parte, fie dintr-o sfioasă lipsă de prețuire a propriei sale făpturi, fie din dorința de a cuceri simpatia tuturor. S-ar putea spune despre el că n-ar fi fost în stare să arunce o vorbă urâtă nici măcar unui câine, nici chiar unui câine turbat. Iar fi spus poate un cuvânt plăcut, sau o jumătate, sau numai o frântură de cuvânt, căci vorba era tot atât de molcomă ca și pasul. Pentru nimic în lume însă n-ar fi putut să se arate aspru cu el sau să-l repeadă. Domnul Cilip aruncă o privire sfioasă mătușii mele, ținându-și capul plecat într-o parte, o salută și îi spuse, ducându-și ușor mâna la urechea stângă și făcând aluzie la vata de bijuterii. Suferiți de o iritație locală, doamnă?" Ce?" îl repezi mătușa mea, scoțându-și dopul de vată din ureche. Domnul Cilip s-a arătată de speriat de felul în care se răstise la el încât, după cum îi povesti mai târziu mamei, făcut pe acei să se pierdă cu fire. Repetă cu blândețe întrebarea. „Vreau iritație locală, doamnă. Prostii!" îi reteză scurt vorba mătușa mea și cu o singură mișcare își astupă iar urechea. Domnului Cilip nu-i mai rămase altceva de făcut decât să se așeze și să o privească sfios cum se uită la vulvătaia focului, până ce fu chemat sus. După vreun sfert de ceas, se apoie Ei!" îl întrebă mătușa mea, scoțându-și vata din urechea care era mai aproape de el. Bine, doamnă," îi răspunse domnul Cilip, merge... merge cetișor, doamnă." Ba-ha-ha!" rosti cadență mătușa mea cu un aer disprețuitor și și-a stupă din nou urechea. Nu-i de mirare că domnul Cilip, după cum îi povesti mai târziu mamei, se simți cât se poate de jignit." dar se așeze la locul lui și o privi, timp de aproape două ceasuri, cum stătea și se uitea la vulvătaia focului până ce fu chemat din nou. Și după ce lipsi iar câtva timp, se înapoie încă o dată. Ei?" îl întrebă mătușa mea, scoțându-și vata din aceeași ureche. Bine, doamnă," îi răspunse domnul Cilip, merge, merge încetişor, doamnă." Ia-ha-ha," -ha, rosti mătușa mea, uitându-se atât de urât la el, încât domnul Cilip simți că nu mai putea îndura această situație o făcea din adins ca să-l scoată din sărite, povesti el mai târziu. Domnul Cilip găsi mai potrivit să se așeze pe o treaptă scării, în plin curent și în beznă, și să aștepte acolo până ce va fi din nou chemat. Hem Pegoti învăța pe atunci la școala națională și era tare de cap la catehism, ca un balaur, ceea ce făcea ca mărturia să fie vrednică de crezare. El povestia doua zică, vârându-și din întâmplare capul pe ușă, cam după vreun ceas, Fuzărit de domnișoara beții, care se plimba ca o leoaică prin o daie. de îndată ce-l văzu, ea se năpustie asupra lui, îl prinse și nu-i mai dădu drumul. Hem mai s-au auzeau din când în când de sus zgomote de voci și de pași, pe care, după cum socotea el, vata din urechile doamnei nu îi zbutea să le înăbușe, și de aceea îl prinsese ca pe o pradă asupra cărea să-și verse tot prisosul de neliniște în clipele când zgomotele deveneau mai puternice îl silise astfel să meargă cu ea de-a lungul și de latul odăi, ținându-l de guler, ca și cum ar fi luat prea mult opium, și când zgomotele se auzeau mai tare, îl scutură, îl ciufuli, îi astupă urechile de parcă ar fi fost ale ei, îl chinui și îl bruftului în fel și chip. Aceste declarații fură adăverite a doua zi de mătușa băiatului, care îl văzuse pe la orele douăsprezece și jumătate, curând după ce scăpase, și care afirma că era tot atât de roșu ca mine. Blândul dom nu era în stare să poartă pică nimănui și cu atât mai puține niște împrejurări ca acestea. de îndată ce fu liber, se furișă în odaie și îi spuse mătușii mele în chipul cel mai duios. Ei, doamnă, sunt fericit că vă pot prezenta felicitările mele. Pentru ce? îl întrebă răstit mătușa mea. Domnul Cilip se simți din nou tulburat de purtarea peste măsură de aspra mătușii mele și de aceea, ca să o mai îmblânzească, îi făcut o mică plecăciune și îi suruse cu sfială. Doamne ferește, ce tot face omul ăsta?" strigă mătușa mea, nerăbdătoare. E mut?" Potoliți-vă, doamnă," îi spuse domnul Cilip cu glasul cel mai blând. Nu mai aveți de ce să vă neliniștiți. Potoliți-vă." Se pare că nu mai datorită unei adevărate minuni, mătușa mea nu s-a apucat să-l scuture ca să scoată mai repede din el ceea ce voia să afle. Își plecă doar capul spre el, dar cu o mișcare atât de înspăimântătoare încât bietul om se pierdă cu firea. Da, doamnă!" reluă domnul Cilip de îndată ce mai prinsă puțin curaj. Sunt fericit să vă pot prezenta felicitările mele. Totul s-a isprăvit, doamnă, și s-a isprăvit cu bine."